Йдуть мати і син, бояться на сторони глянути. Біля станції подорожніх мало, а йдуть потяга, сівши на землі. Дар'я Олександрівна подумала, глянувши на них. «Як рідко людей зосталось! І хто цю біду пекельну навів? Не було такого, відколи сонце світить?» Вона міцно тримає сина за руку, хворобливо боючись хоч на хвилинку відпустити від себе щоб не розділитися в натовпі. Без моєї останньої дитини, якби згубила, я умру. Потяг сунувся з ніби і сам зголоднів з людьми і димів страшенно, бо, мабуть, сирими дровами топлено його. Ось приїхали в місто. Скрізь черги. З одного магазину, над яким написано, що то для інженерних і технічних робітників виходили люди, і тримали в руках по одному червоному буряку. То все, що їм видано на день. Голодуючи, тягнуться в одному напрямку. Між ними Дар'я Олександрівна з сином добрила до двоповерхового і широчезного магазину під кольоровою вивіскою. Мамо, що таке торгсін? Прочитавши, питає хлопець. Означає торгівля з іностранцями, або чужеземцями, так кажуть. «З чужоземцями?» – припитує син. «А з якими?» «Ну, всякі чужоземці ж бувають. Чи французи, чи американці. Таких ніби тут не чути, нема. Тоді англійці або німці?» «Теж не видно». «Шведи, мамо?» «Звідки?» «Їх давно не видно». «Греки чи ні?» «Ніби і не греки теж. Я знаю. Японці і китайці. І їх нема тут». «Так і не визначили мати з сином». То ті чужоземці. Але бідні своєземці сиділи на брудній тротуарній цеглі. Хлібороби, в яких віднято їхній хліб, хворі і збайдужілі від безконечного ждання вбрані в лахміття, що держалося мотузками, обкрученими і зав'язаними в часті вузли. Обличчя жовті і сірі і такі запалі що сама шкіра обпинала лицеві кості. Або, як не запалі, то опухлі від водянки. Дехто вмер, бо з'їв визибрані скоринки, коли вже шлунок від довгочасного голодування збігся. Одна бабуся, що сиділа під стіною, мала прикошену шию, а обличчя в болючій судомі. Так і застигла при смерті. Недоїдений косник витикався з рота. Мамо, «Чого тут мертві сидять?» – шепотить хлопець. Бач, аж до хвороби виголоджено, потім знято з них золоті святиньки, хрестики та іконочки, а дано шматки їжі, і ними добивають. Скрізь снували по торг сіну розпорядники і схилялися за прилавками, сито викормлені у м'яких одягах, косі поглядами, повними півприхованої зневаги. Навіть розмовляючи з людьми, не дивилися їм в очі з якимись хапкими, ніби почасти притаєними рухами, зготовляли комусь, що належить. Віддавали і зразу ж відверталися. Все щось пересували або просто до чогось доторкувалися. Повно всього. Зерно і борошно в міськах, сухарі упаковані, і всяка риба в концертних банках, шинка і ковбаси, цукор і масло коров'яче. Все. Те, чого людині треба, і так багато, що голодних міста, котрі вмирають, можна було б порятувати всіх. Але не дістають вони нічого. І коли хто просмикнеться вільно, себто не маючи коштовності золота і срібла, або хоч скалки діаманту, відразу в плечі виштовхують, грубо як тварину. До віконця будки підходять ті, що приносять дорогі речі. Серги, персні, браслети, червінці, царські, різні столові приналежності, срібла або алмази і золоті вироби. Одна тітка виголоджена, худа, як могильна приява, пересувалася з дрібною іконкою в срібній різьбі, тримаючи на мотузочку через шию. Несла так, що всім було видно. Беруть з неї при смерті. Стала тітка перед передопасистим службовцем. Що з якоюсь загрозливою понурістю, а притому з гострим, мов учепливим поблизком низьких жіниць.